baca dan juga menulis Hikmah yang kedua Al-Quran diturunkan beransur-ansur adalah untuk menjadi penawar menjadi ubat menjadi penyelesai jalan keluar kepada permasalahan yang berlaku uh, di zaman Rasulullah selama 23 tahun uh, contohnya seorang datang kepada Rasulullah Uh, dalam kehidupan rumah tangga Yang dia mengadakan Wahai Rasulullah Suami saya menjadikan saya ini Macam ibunya Kerana tak mahu mendekati Kepada istrinya Macam mana hukumnya So ini jatuh pertanyaan Memerlukan kepada jawaban Allah turunkan Al-Quran Al-Karim Dalam surat al mujadalah adalah hukumnya adalah Orang yang mengatakan kepada istrinya seperti itu tidaklah istri itu berubah daripada istri menjadi mak tetap jadi menjadi istri tapi perbuatan itu dan perbuatan yang menyalahi kepada hukum orang yang berbuat kena berpuasa uh, mengawaskankan hamba sahaya kalau tak boleh maka berpuasa selama Dua bulan berturut-turut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban itu dapat daripada mana? Allah Subhanahu wa taala bagi jawaban. Bina jawaban itu diberikan ketika ada orang soal kepada Rasulullah. Ini adalah satu qaliyah permasalahan di tengah-tengah keluarga Yang diselesaikan dengan Al-Quran Al karim Yang turun saat masalah itu sedang berlaku Maka Al-Quran dalam hal ini menjadi jawaban Penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi Di tengah-tengah masyarakat selama 23 tahun Orang bertanya tentang perkara yang dihalalkan Apa dihalalkan? Bagaimana hukum pernikahan dengan Ahlul Kitab? Bagaimana tentang warisan? Allah turunkan dalam Al Quran jawabannya uh, apa itu dalam surat An Nisa umpamanya. Walhasil banyak ke, dikemukakan soalan-soalan atau kejadian-kejadian yang berlaku pada waktu itu yang cara penyelesaiannya adalah dengan diturunkan Al Quran. Artinya Al Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Terkadang. Uh, salah satu hikmahnya Untuk mudah menghafal Yang kedua adalah Yang penting sekali adalah Menjadi penyelesaian Dan jalan keluar Kepada setiap permasalahan Yang dihadapi oleh Masyarakat pada uh, Ketiga uh, itu an an Dan Al-Quran ini kami tunjukkan beransur-ansur Supaya engkau bacakan kepada manusia Dengan perlahan-lahan yakni uh, Supaya mudah untuk dihafal Diingat dan diamalkan dan kami turunkan ia sedikit demi sedikit. Qul, katakan wahai Rasulullah, amilu bihi aw la tu'minu? Innalladhina utul min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruuna li-daqani sujudan. Berimanlah kamu kepada Al-Qur'an atau kamu tidak beriman. Sesungguhnya orang yang berilmu sebelum turunnya Al-Qur'an itu apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka lalu mereka meniarap sujud atas dahinya Kahani Allah menegur kepada kaum musyrikin yang tidak mahu beriman kepada Al Quran. Wahai kaum musyrikin, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Akuwabin Nabi Muaid, wahai kaum musyrikin yang tidak mahu beriman. Kamu beriman, kamu tak beriman. Hakikatnya Al Quran yang kamu tidak mahu beriman ini bagi umat, bagi kaum yang pernah tahu tentang ajaran sebelum kamu ajaran sebelum Quran bila mana dibacakan kepada mereka Al-Quran mereka sujud kenapa kamu tak sujud yang beriman saja kepada agama dan ajaran sebelum kamu wahai musyrikin Quraisy bila mana dibacakan kepada mereka Al-Quran mereka sujud dan patuh ini Quran Allah turunkan untuk kamu kenapa kamu tak mau terima dan sujud ataupun beriman yang dimaksudkan siapa Beberapa orang yang beriman kepada agama Christian atau agama Yahudi, An najasyi tahu An Najashi raja daripada Habasyah. Dia beragama Christian. Ketika dibacakan Al Quran oleh Syeikh Ja'far bin Benabir Talib, An Najashi menangis dan padri-padri yang ada di sekitar An Najashi pada waktu itu adalah menitiskan air mata sehingga membasahi janggut mereka disebabkan bacaan Al-Quran dalam surat Maryam yang menceritakan tentang akidah uh, kaum Kristen tentang Nabi Isa dan juga siti Maryam mengatakan apa An-Najasyi, sesungguhnya apa yang turun kepada Nabi yang kamu beriman kepadanya adalah sumbernya satu yang dari Allah SWT An-Najasyi Al menangis dan pada akhirnya beriman ini An-Najasyi sudah punya agama Beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Isa, ketika dibacakan Quran, mau beriman dan menangis. Kamu, wahai bangsa Arab, wahai kaum musyrikun Quraysh, yang Allah hantarkan seorang nabi daripada golongan kamu, daripada bangsa kamu, kepada kamu membawa Al-Quranul Al Karim, kenapa kamu tidak mau beriman sementara yang sudah punya agama dan beriman kepada nabi sebelum nabi yang kami utus kepada kamu, wahai Quraysh, beriman kepada nabi itu, kamu tahu beriman maka kalau mengandalkan kamu beriman kamu tak beriman, hakikatnya orang yang pernah pun beragama, agama sebelumnya ketika dibacakan Al-Quran Al-Karim mereka pun sujud yakni membenarkan kepada Al-Quran, pada ayat ini adalah seseorang digalakkan untuk bila mana membaca adalah melakukan sujud adilawah baik dalam salat atau di luar as-salat seratus elapan waya Subhanallah bina engkana, engkana wa'du Rabbi ada berulang dan mereka berkata Dan yani siapa mereka itu? Ini yani orang-orang yang dibacakan Al-Quran kepada mereka. <coughs> Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dibuat Allah tidak akan memungkiri janji. Apa yang dijanjikan pasti akan ditunaikan <coughs> uh, oleh sebab. Allah menyuruh kepada manusia menunaikan janji tentunya yang menyuruh adalah lebih aula lebih uh, sempurna di dalam menunaikan janjinya wayakhirrunal alqani yakun wa yziduhum khushu'an dan mereka yakni orang-orang yang dibacakan kepada mereka Al-Quran yang pernah beriman kepada agama sebelum Al-Quran Karim daripada agama Kristen ataupun Yahudi bila mana dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim Mereka meniarap ke atas dahinya Iaitu sujud dan menangis Kenapa? Menangis melihat kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Iaitu Nabi Setelah Nabi yang diutus oleh Allah Setelah Nabi yang diutus oleh Allah Yang kepada Nabi itu Kaum Kristian beriman iaitu Nabi Isa ataupun Nabi Musa yang diimani oleh kaum Yahudi menunjukkan bagaimana hubungan yang begitu yang, yang apa yang begitu erat bahkan satu sumber antara apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 109 inilah yang disunatkan seorang untuk sujud tilawah. Qul Allah awi ar-Rahman ayyama tad'u asmaul husna wala salatika wala tuhafid biha wabtaghi bi sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhid walaudan wa lam fil mulki wa lam yakul lahu min ad-dunni wa akbirhu takbira dan katakanlah wahai rasulullah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada ar-Rahman yang maha pengasih Sebarang nama kamu meminta, maka baginya ada nama-nama yang terbaik. Jangan kamu kuatkan bacaan sembahyang kamu dan jangan pula kamu memperlahankan dan ambillah jalan pertengahan antara demikian itu. Baginda Rasulullah berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Dalam keadaan yang lain Nabi berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada dua nama kan? Allah Ar-Rahman. Dalam riwayat yang lain, Rahman dan juga Rahim. Bacaan doa Nabi ini didengar oleh beberapa orang. Kata musyrikin, Quraysh mengatakan, dia larang kami sembah lebih daripada satu Tuhan, dia panggil dua Tuhan. Dipahami, Tuhan Allah dan Tuhan Rahman. Tuhan yang berbeza mentaliti orang yang uh, menghukum sesuatu mengikut latar belakang keyakinan dan akidahnya yang meyakini ini Tuhan hujan ini Tuhan rezeki ini Tuhan untuk musafir ini Tuhan tak apa macam-macam Tuhan mereka Golongan yang lain pula mengatakan dia berdoa kepada orang yang bernama Rahman di satu negeri satu perkampung dulu ada seorang namanya Rahman Maka Nabi ketika berdoa Ya Allah Ya Rahman atau Ya Rahman Ya Rahim Dia berdoa kepada orang yang namanya Rahman Maka ketika ini berlaku Tuhmahan, dakwahan sebahagian orang yang ingin menyesatkan ataupun uh, menipu orang ramai dengan memalsukan mengatakan bahwasanya nabi pun punya lebih daripada satu tuhan satu Allah dan satu Rahman satu lagi namanya Rahim Allah turunkan ayat ini berdoalah kepada Allah yakni ya Allah Atu Ar-Rahman Atu Ar-Rahman sebarang nama kamu minta maka baginya adalah nama nama yang baik Taakira itu Allah, taakira itu Rahman, taakira itu Rahim, taakira itu Al-Malik, ta itu Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, semua nama Asma Allahul al Husna itu adalah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama aa, sebanyak 99 nama wallahi laisamaul husna Allah mempunyai nama-nama yang Uh, baik Dalam hadith dikatakan Allah mempunyai 99 nama Barang siapa yang menjaganya Yang menghafalnya Maka dia akan masuk syurga Apa makna menjaga dan menghafalnya Adalah menghafal bukan hanya sekadar Menghafal sahaja Akan tetapi adalah menjaga kehormatan setiap nama itu Nama Allah ada haknya Al-Rahim uh, uh, Nama Allah menunjukkan keagungan Maka ada dalam hati kita Pengagungan kepada Allah Ar-Rahman Allah adalah yang Maha Pengasih mesti ada belas kasihan dalam hati kita Ar-Rahim penyayang mesti ada kasih sayang dalam hati kita Al-Quddus kesucian Allah yang Maha Suci adalah kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan Al-Malik adalah yang Maha Raja maka kita meyakini tak ada raja yang sebenar kecuali Allah Subhanahu wa taala itu bahagian daripada kita memahami menghafal Asmaillahul Husna adalah memahami dan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala pada setiap Namunya Yang kedua uh, Apa faedah atau hikmah yang perlu diambil Daripada asma'ul husna ini Adalah kita digalakkan berdoa kepada Allah Dengan menyebut asma'ul husna uh, Walillahil asma'ul husna Fadu'ubu hu biha Allah punya nama-nama yang baik Maka surulah Allah dengan Nama-nama yang baik itu Macam mana? Adakah kita akan sebut daripada Allah Sampai as-sabur kita baca semua baru kita berdoa. kita ambil semampu kita berapa nama. Kalau nak sebut Allah Ta'ala atau Ya Ghafur yang Maha Pengampun ampunkan dosa saya. Ya Allah yang Maha Pengasih berikan kepada kami kasih sayang. Ya Allah Ya Razzaq wahai Allah yang memberi rezeki beri rezeki kepada kami. Ya Allah Ya Afu wahai Allah yang Maha Pemaaf maafkan kepada aku. Ah ha, ini nama al afu Al-Ghafur, Al-Razak, Al-Fattah, Al-Alim Ya Allah yang maha mengetahui bililah ilmu kepada aku Ini berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu SWT tinggalkan Di dalam doa untuk menyebut nama Allah dalam Asma'il Husna Walat aja harus salatika. Jangan kamu mengeraskan, mengeraskan bacaan dalam subahyang kamu dan jangan kamu dan dan jangan pula kamu memperlahankan Tapi ambillah dalam pertengahan. Ya, dalam solat itu jangan kuat-kuat uh, dan jangan juga perlahan-lahan. Artinya, tentunya kalau imam kena kita berkuatlah. Tapi kalau dalam solat bersendirian adalah cukup kita membaca dengan suara yang teringat kita boleh dengar kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya apa itu, solat berjemaah makmum ini baca al-fadihahnya uh, yang sebelah, nomor tiga sana boleh dengar ini bacaan mengganggu kepada jiran makmum, tak boleh dia kata, saya tak boleh dengar kecuali dengan suara macam tu ukuran dengar atau tak dengar bukan diukur dengan telinga anda Dan suara walaupun perlahan yang kadar suara itu kita boleh dengar dalam keadaan sunyi dan juga dalam keadaan telinga kita tak problem. Kadang-kadang sebagian orang telinganya problem, sehingga dia tak banyak kuat untuk kasih dengar dia punya telinga uh, yang boleh dengar oleh 3-4 orang sebelah sana, bukan pasal apa. Telinganya problem, tapi yang orang yang telinganya tak ada problem, normal nada suara itu. Dalam suasana hening, kalau kita boleh dengar, maka nada suara seperti itu sudah memadai untuk disuarakan. Walaupun kalau kita salah berjamah, di masjid ataupun di surau, kita tak dengar. Tak pe. Tapi yang jelas tak boleh dibaca dalam hati. Tak tak bergerak, tidak. La nah, kata sahabat mengatakan kami tahu gerakan Rasulullah dalam membaca dengan gerakan janggutnya. Jangan janggut panjang. Anak ha, makmu dari belakang melihat janggut Nabi itu bergerak. Ha, bergerak pasal apa? Pasal bibirnya bergerak membaca. Ah, ha, kalau Nabi baca dalam hati tak, janggut itu tak bergerak. Tajam tu. Ha, kena dibaca, tapi tak boleh di dalam hati kena ada uh, suara walaupun perlahan. Yang tidak kuat sangat dan tidak dibaca dalam hati, tapi sederhana. Katakanlah, ayat Rasulullah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Yang tidak mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam kerajaannya dalam pentadbirannya tak ada yang diperlukan oleh Allah untuk membantu kepada Allah dan tiada baginya wali penolong kerana mendapat uh, kehinaan dan besarkan uh, kehinaan dan besarkan dia dengan sebesar besarnya artinya katakan wahai Rasulullah segala puji milik Allah dan tidak dimiliki oleh selain daripada Allah pujian selain Allah adalah relatif tapi pujian kepada Allah adalah kekal hakikat dan realiti Selain daripada Allah, relatif Tak ada yang dia memang berhak untuk dipuji, tak ada Hanya berhak dipuji secara daripada asal taknya adalah Allah Subhanahu SWT Yang tidak menjadikan untuk Allah anak Tidak beranak dan tidak diperanakan Allah, Allah pencipta yang tidak diciptakan. Walam yakun lahu dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Daripada manusia, daripada jin, daripada malaikat, daripada makhluk-makhluk yang lain, semuanya makhluk kepada Allah. Kalau sekutu, pembantu yang menyamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu dan tiada bersama dengan Allah waliyun, Penolong Pembantu bersama dengan Allah dalam membantu urusan makhluk yang menyama iaitukan ketuhanan Allah. Minatuli disebabkan kehinaan atau kelemahan Allah sehingga Allah perlu kepada membantu. Itu tak berlaku kepada Allah. Wa Wabirhu takbirah, besarkan Allah sebesar besarnya. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini Allah sebagai Tuhan. Membesarkan Allah Subhanahu Wataala, menafikan sekutu kepada Allah Subhanahu Wataala, membesarkan Allah Subhanahu Wataala, menjadikan matlamat kita dalam ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wataala, membesarkan Allah Subhanahu Wataala, meninggalkan perkara yang dilarang itu adalah kerana Allah Subhanahu Wataala, membesarkan Allah Subhanahu Wataala daripada segala apa saja yang kita miliki tidak boleh lebih besar daripada Allah Subhanahu. Allah Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemantapan iman, kekuatan keyakinan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya untuk mendapatkan kesempurnaan iman, manisnya iman dan juga kelengkapan iman sehingga membawa iman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam karang kita beriman dan meyakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma Amin ada pertanyaan